Тук казах и при откриването на предаването, днес е зачатието на световната мрежа, която познаваме като интернет, по-специално World Wide Web. Точно преди 35 години по предложение на британския учен сър Тимати Бърнерсли. Това променя всичко, от комуникацията с бабани до радиото и радиовълните. Всичко е онлайн и освен предаването, което можете освен сега в реално време да чувате ефирно, а, можете да го слушате и когато решите и през сайта на БНР, но и през сайта на БНР, защото пък може да стигнете до предаването. Всичко това наистина променя картината, а Българското национално радио прави много, а, много в дигиталното поле. Не само а, това, което идва от ефира и от информацията, която така или иначе произвеждаме като радиоефир, но и през така наречените подкасти. Един съвсем нов, но много бързо пробиващ си път жанр. БНР има много подкасти, но сега ще разберем повече за трите последни, защото този март е белязан с, с три нови подкаст-поредици, които тръгват. А, един от тях пробива и осмисля проби в представите ни за аудио и слушане, тъй като включва жестомимичен превод в аудио подкаст. Що е то? Как е възможно? Как намери почва в дигиталното пространство на БНР? Добър ден на Иво Тодров. Добър ден, много ми е драго. Много е интересно това, което каза за 3TW и началото на глобалната мрежа, защото а, няколко десетилетия по-късно ние всички живеем всъщност в глобалната мрежа. Ако бяхме включили тази камера в студиото, можеха и да ни гледат слушателите, зрители и изобщо потребители на съдържание. Нещата са се развили до там, че а, вече не е нужно да се напише 3 пъти W. Може да се напише само името на съответния сайт. Дори по-популярните сайтове могат да се напишат на кирилица и пак ще те препрати към това, което би а, изписал с латиница. А, иначе интернет, а, дори понеже чакаме евентуално включване сега от излизане а, при консултациите при президента, Слушателите на това предаване могат и да гледат излизането в социалните мрежи на БНР, на официалната страница БНР, Българско национално радио. Там Тоест показваме... Радиото става и телевизия, но всъщност е много да, повече и отвъд да, телевизията. Всъщност, медиите отдавна те, не са само радио, само телевизия, само сайт. В сайтовете може да гледаме видеа, можем да слушаме аудио. А, радиото може да покаже съдържанието в това студио, чрез снимков материал или чрез видеоматериал. И това обогатява представата и съдържанието, което се дава на потребителите изобщо, без значение дали те са слушатели, читатели, зрители и така нататък. Те са потребители на съдържание. И това, което направихме от този месец е в тази посока. Да дадем на нашите потребители на съдържание още повече и още повече възможности за достигане до това съдържание, включително на хора с а, някакви с функции, например, Слухови. От една година, от миналата година, от 1 март, всъщност правим новините на Хоризонт 12 часа на жестов език. Те могат да бъдат гледани в социалните мрежи и в YouTube. И това ни даде така идеята да разширим съдържанието, да не е само новини да се направи една поредица, която в момента е веднъж месечно по-различни теми, които вълнуват хората с увреден слух, нечуващите хора. Така се появи идеята за гласът на жеста. Нека, нека да го чуем. Всеки първи понеделник на месец гласът на жеста, подкаст за хора, които не чуват или пък а, не могат да говорят, т.е. Да, говорят да, чрез жестове. Да. А, нека да чуем джингълът, с който започва и първото здравей в този нов подкаст и ще продължим разговори. Здравейте на всички! Защо сме тука? Тук сме на нашия подкаст, който ще се срещаме един път на месец. Днешната тема – изкуствен интелект. Или накратко – ИИ. Ще се общуваме на различни вълнуващи теми по един път в месеца. И днес искам да ви представя един човек. Здрасти! Здрасти. Може ли да се представиш? Да, здравейте, аз съм Никола Толечки. Основател съм на Сдружение Дани за добро. По професия съм инженер по работа с данни. Това го от както се помня. Прилагаме го във всякакви сфери. Помагаме на, на организации да си обработват по ефикасно данните. Това го правя в компания, която се казва Onotect, която е една от големите български компании, които предлага такъв тип услуги. А в Сдружението пък предлагаме такъв тип услуги за обществено полезни цели и на други нпо Така се занимаваме със, също с а, застъпничество спрямо, спрямо представители на, на властта и на администрацията и целта ни е да направим данните по-достъпни и по-лесно използваеми. Отделно също се занимавам доста напоследък с всякакви теми свързани с а, така информационното пространство, как новите технологии влияят на обществото, как те преобразуват нашата информационна среда и я правят, а, правят по -различна. Там основната тема на е дезинформация, пропаганда, как социалните медии влияят. Как социалните медии влияят? Влияят много, нали? Така да. продължаваме разговора с директора на а, Дирекция дигитални програми Иво Тодоров. Същност, първото здрасти, което чухме в този отказ е преведеното здрасти. А, то беше произнесено от момчето, което ам, владее и говора и жеста. Той има интересна история, защото в неговото семейство никой освен него, не може да говори. Но водещия, водещата, водещата е друга. Водещата, да, да е, е дама, която е нечуваща. И, и той всъщност превежда нейните жестове, а пък превежда на нея говора на събеседника. Така че това съдържание може да бъде гледано и от хора, които чуват, и от хора, които не чуват. И Което мисля, всъщност е събиране, събиране, събиране на така. хората, които имат различни различни възможности да. в една... В една комуникация. Пласкост, в една в една комуникация, комуникация. Да. И, и всъщност комуникацията се оказва възможна и не е трудна и дори се получава много интересно, защото имаме и визуален елемент всъщност е видео. Той е един видеотрак и може да се гледа, може и да се слуша. Дори можеш да го слушаш, ако си чуваш човек, без да гледаш картината mm -hmm. и пак да научиш нещата, които евентуално те интересуват като теми. Колегите са подготвили следващата серия, която ще излезе на 1 април тя също ще бъде интересна, а пък възможностите, понеже той е все пак на запис, възможността на постпродукцията дават а, та, това визуално сържане да изглежда още по-добре, когато бъде обработено и направено, като един видеотрак. Сега, а, за да го чуем, аз а, си позволих да съкретя малко, да. но все пак те остават паузите. Паузите, в които всъщност да. говорите говори жестове да. а, водещата, журналистката, да. която задава въпроси към събеседниците в тези подкасти, те ще имат а, малко по-голяма дължина по тази причина, а, като а, видео образ, отколкото това, което би било, ако само да, но това а, също върви дава... ритъма на звука. Ли, така? Да, но това също дава някаква комуникация ако го гледаш, защото вижда жестовете. Между другото, водещата тя не е журналист, но също има интересна история. Нейната сестра също е нечуваща и нейната сестра живее в Швеция. И тя в Швеция реализира нещо подобно и оттам дойде идеята за този подкаст. Наистина ли на практика това е първата порода си в България, поредица, предназначена да. изцяло за глухи хора? Да, за щастие от доста време новините а, на големите телевизии, правят жестов превод. Но там е лесно. Да, те но, работят с визия. И те са новини и са общо взето а, под, подготвено съдържание. Знаеш се обекта, знаеш текста, знаеш какво ще си прочетеш като интро въведение, откриване на а, емисията и така нататък. Тук наистина е жив разговор. И може би заради този жив разговор се получават тези малки паузи, но те на мен ми харесват, защото те са естествени в комуникация. Всъщност ние тези паузи ги забравяме заради естеството, с, кое, с което сме бомбардирани от информация все повече и повече. Така а е. в тези паузи а, диша а, човекът, който говори, човекът, който слушаме, който трябва да чуем и това дишане. Паузите са нещо важно. Да. Ние сме бомбардирани от а, информация във всеки един момент. Не можем да възприемем цялата информация и затова трябва да селектираме а, какво ни интересува, от какво имаме нужда като информация. А, така... М този подкаст е предназначен за хора, които не чуват, но всъщност той може да стъпи на много по-голяма база, защото а, звуковата картина е и за хората, които чуват. Сега отново в началото на март започна и една друга подкаст, видеопоредица. Гласовете на тези личности, които се съхраняват в архивния фонд на Българското национално радио. Хайде отново да чуем началото му. в село Байлово, Новоселско околе. То е 45 километра далеко на изток от София, разположено право срещу Слънцето, в едно красиво место, първите разклонения на Средна гора, там къде се от... Тя отделя от нейната майка Стара Панина и се опътва на изток. Елин Пелин, отвъд клишето, певец на българското село, само архив да. или а, допълвате и с картина от нашето съвремие. И с а, картина и обогатяване на представата информацията за Елин Пелин. От една страна, защото... Всъщност това е нещо много ценно. Българското национално радио притежава Златния фонд за гласове на известни личности, не само от културните среди, а от нашето минало, общественици, политици, включително гласа на цар Борис Трети и така нататък. И аз от доста време мисля как да направим така, че те да стигнат до по-широка аудитория, защото обикновено се вадят за радиопредавания, когато има някаква годишнина. И така а до Да тази... стоят да са достъпни, това да, идеята. да да са достъпни, да да да да да да да да да да да говори с три точки и всеки път, да да да в този епизод а, имахме възможността да говорим с един от неговите внуци а, Елини Иванов, и с един литературовед, който а, и двамата разказаха неща, които може би знаем, може би сме забравили или може би не знаем. Наистина Елим Пелин има много интересна история, аз се замислих, когато правихме тази серия, защото той а, има едно битие до 9 септември и благодарение на комуникацията му с царя и ловните излети и друго битие след 9 септември, когато тогавашната власт о, иска да покаже, че работи с такава известна личност, такък известен писател, обаче той спада в някаква друга такава среда. Той не пише големи произведения, макар че а, тогава той се отдава на писането на, на детска литература, а аз пък така, някак някакво лично пристрастие към Ян Бибиян. А, така че не знам дали това е загуба или е печалба, но интересна неговата история. Той обаче, Мутина знаете, сред тези, които са подписали петицията за спасяването на българските евреи, той се е застъпил за, в царов, благодарение на комуникацията си с царя. Така че можем да чуем да са на Елимпелин и можем да научим още повече. Ще бъде интересно и в следващите серии. Подготвяме сега за Димитър Талев. Една серия и след това за Паша Христова. Тя има интересна съдба не само заради това, че много млада загива в онази полумитична катастрофа, самолетна катастрофа, но и заради таланта, който още много млада е показала. Ами изключително е това, че наистина те ще бъдат достъпни, лесно откриваеми, ще стоят в същото това пространство на да. uh, World Wide Web. И, и знаеш ли да, кое е според мен е най-ценното и ме радва, защото ние, аз не си поставям високи цели, искам да видя как ще се развият нещата. Обаче пет пъти се увеличи, даже 6 изгледа и му стана елимпиалин, след като беше излъчено. Това означава, че той има, продължава живот в интернет. И още по-ценното е, че млади хора това да, съдържание. наистина, видях, видях и данните в YouTube, те са видими. Сега имаме по-малко от минута за предстоящата, т.е. още по-нова подкаст-поредица, която започва на 17 марта, двете страни на Монетата, която ще е за психология с автори Анна Владимирова, Ани Владимирова, психолог и София Владимирова, журналист, да. бив член на съвета за електронни да, да, медии, да, да, тя е много интересна поредица и съществува. И сега просто ще направим едно партньорство а, с двете дами, защото а, това е една друга идея. Също от, от много време с колегите обмисляхме как да направим някакъв психологически подкаст. Обаче той трябва да бъде направен от специалист, човек, който разбира. А Ани Владимирова, благодарение на нейния дългогодишен опит, работа по конкретни казуси, всъщност това са хора, с които тя е работила. Хора, които са преодолели някакъв проблем, а, стрес, страх. .е. Тя може да общи тази информация, която е полезна тя, тя за всички, които... Тя говори с хора, да. които са се справили пред страховете си, пред проблемите си и тя им е помогнала да ги преодолеят. Сега виждам и се много Много важно, забавно. когато а, видиш някакъв човек, че е успял и си казваш и аз мога да успея, ако имаш проблеми. Вижда ми се много интересно това, че те ще се ротират тези епизоди с патрула. Не е ротация на 9 месеца като правителството, <сък> да, да. а с нещо по-различно, но а, всяка седмица или през седмица... Седмица, през седмица в неделя. Между другото неделя вечер е много хубаво време за излъчване на такива поредици. Много благодаря на директора на дирекция и дигитални програми Иво Тодоров, който в ефира представи новите попълнения в портфолиото от видео подкасти на Бълго Национално радио, с които те стават 7, а през април обществената медия ще поднови поредицата, която реализира съвместно с ВВФ България. Да.